katika shule ya Biblia e, tumesomewa sehemu ya mwisho ya njiri ya Matayo, mlango wa pili. tumeanzia ile mstari 2:15 na kuendelea paka kwa 14 mpaka mwisho mpaka e, mstari wa 23 e, ni habari kwa ufupi tu ni habari za e, kuzaliwa kwa Yesu Kristo katika mwini Biblia inasema Kristo alizaliwa katika mwini lakini roho wa Kristo alikuwepo kabla ya kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu eh ukisoma katika kitabu cha Mithali mlango wa nane. E anasema Bwana alikuwa na mimi kuanzia mstari 20 mimi alikuwa nami e, katika mwanzo wa njia yake eh inasema kila hakuna kazi bila ye hakuna kazi iliyofanyika lakini wakati ulipotimia e, kwa makusudi ya Mungu na kwa mpango wa Mungu wakati mwingine kwa muujiza wa Mungu aliuvaa mwili wa kibinadamu akizaliwa na mwanamke Ye hakuzaliwa na mwanamke na manaume kama wanadamu kwa jinsi hiyo hakuwa na dhambi dhambi yetu tulipata kutoe sio dhambi hatukutena hmm. lakini ile ya dhambi ilipatikana kwa eh, ule ukamilifu wa binadamu eh, hakuwa na ukamilifu wa binadamu katika hali hiyo eh Kristo kwa hiyo eh, ni kipindi hiko ambako tunaona sasa Kristo eh, alipokuwa bado mchanga na eh, kwa kuna utawala wa Herode Herode alikuwa na tawala sehemu za Galilaya na nini ambapo hii ni, ni sehemu moja wapo ya ni, ni kama mkoa mmoja wapo wa, wa nchi ya Israeli wakati huo eh, na of Me sehemu kama Jude alikuepo alikuepo um, eh, eh, Pilato na kulikuwa kuna mamlaka mbalimbali mbali, lakini hawa wote walikuwa watawala huyu alikuwa kama mfalme Herode huyo alikuwa mtawala wa Kirumi alikuwa governor kwa hiyo haya mamlaka yote eh, hayakupendezwa na kuzaliwa kwa Kristo sasa tunakwasaa tunajifunza nini katika somo la leo na eh, tutajifunza pengine kama vitatu vikubwa lakini tunaanza na hiki kikubwa ambacho kinabeba eh, ujume mkubwa wa somo la leo kinachosema Hakuna tatizo linalodumu milele. Eh somo la leo linasema hakuna tatizo linalodumu milele. Tusom miswali ya 15 na wa 19. Eh somo mswali wa 15 tano inasema akakaa huko hata alipokufa Herode ili litimie neno neno na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema kutoka mimi ninamuita mwanangu Eh tusome na msali ula 19 unasema hata alipofariki Herode kwa hiyo tunaona Biblia inaendelea kusisitiza kufa kwa Herode. Hili ndio lilikuwa tatizo. Eh, Herode alikuwa anamtafuta Yesu mchanga Alikuwa anataka amwangamize na akawa amewatuma wale mamajusi ambao walikuwa wameenda kuabudu eh, na akawadanganya kwamba wao warudi wamwambie na yeye akaabudu akasujudu. Kumbe Biblia inasema alikuwa anataka akamwangamize. Eh, lakini kwa kawaida Mungu ana mpango na watu wake eh sio kwa Kristo peke yake ni pamoja na mimi watu wote wanaomcha Mungu wanaomtumikia eh, Mungu eh, unaweza ukawindwa na vitu vingi lakini unaweza ukawindwa na magonjo Una, kwa nini unaweza uko hapa unasikia mtu mwenye umri mdogo kuliko wewe amefariki amekufa kwa ugonjwa fulani eh. ni Mungu ana mipango mingi ana na jinsi tunavyoenda kutembea na Mungu ndivyo anaendelea kujidhihirisha eh kwetu ana hiki nacho nimeku nimekukinga hiki nacho nimekusamea hiki nacho nimekuokoa eh hiki nacho umeniudhi eh, kwa hiyo jinsi tunavyoendelea kuwa karibu na Mungu ndivyo tunaenda kuizijua njia zake eh kwa hiyo tunaona katika katika uh, kumtafuta Kristo Mungu anamvuvia kwa jinsi ya ndoto eh, familia ya walezi wake ya Yusufu na mamae Maryamu Asema na ndenini mpaka mimi mpaka Herode eh mpaka nitakapokuambia mpaka nitakapopata taarifa. Wakakaa huko baadaye Herode alikufa. Sasa ndipo tunapata ujumbe kwamba hakuna tatizo linalodumu milele. Hii ina maana gani katika maisha yetu ya kila siku? Eh, asha yake yetu ya kila siku ni kwamba tatizo litakuwepo kwa kipindi fulani, baadaye litaisha. Inaweza kawa ni mtu, anaweza kawa ni adui yako, anaweza kawa ni mtu mbaya kwako lakini hatima ya wanadamu vivyo ni kufa eh kwa hiyo tunaona kwamba hakuna tatizo linalodumu mirele. Ndiyo ujumbe ambao Mungu alikuwa anautafuta utafuta eh, kutujulisha katika sehemu hii of course kuna jumbe nyinginezo zilizopata humo ndani eh eh mungu wa navu na wanadamu mfano tunaona alitumia ndoto sana lakini Biblia nasema katika kitabu cha cha wa Hebrewia mrango wa kwanza eh, sasa hivi Mungu anawasiliana sisi kwa njia ya mwana kwa njia ya Kristo kwa njia ya Kristo jina jingine la Kristo ni neno la Mungu Mungu anawasiliana na sisi kwa jinsi ya neno la Mungu. Kwenye hiki kitabu cha Biblia hakuna sehemu ambapo unaweza kakosa ujumbe wa nini cha kufanya ukiamua kutafuta ule ujumbe. E, na tukimlingana Mungu kwa sababu so Mungu maneno yameandikwa pale. Ukichukua maneno kwenye Biblia ukaweka pale ni neno la Mungu ndio. Lakini litakuwa na utendaji tofauti tofauti kulingana na jinsi ambavyo tutamruhusu Mungu afanye kazi katika maisha yetu atufunulie katika ile eneo. Eh. Kwa hiyo huo nao ni utume mwingine lakini sio ambao ndio kwani nimeulenga leo. Hembe twende katika kitabu cha tena sehemu nyingine. Twende katika Zaburi. Zaburi ule mlango wa 30. Zaburi ya ya, ya tusome mstari ule wa Soma sehemu nyingi, Tusome watano. Tusome sura ya tu. Yule anasema eh ya 30 mstari wa na naomba ni usome katika kitabu cha King James. Na mtumishi unazo nisomea kwa lugha ya Kiswahili kwanza wakati naitafuta lugha ya King James kwa kuna tofauti iko pale. Em ni Zaburi ya 30:5 eh. Tusoma Maana ni za kitambo kidogo karah yake mna huenda kilio kuja kukaa lakini asubuhi huwa furaha asubuhi huwa furaha ngoja nisome katika king james anasema sayari wa anasema for his anger endures but a moment in his favor is life weeping may endure for a night but joy comes in the morning hapo tofauti kubwa sana lakini kuna e, vitu vidogo vidogo. E, Mungu anasema e, Mungu anasema mara nyingi mara nyingi mambo mengi tunayoyapitia mabaya mabaya ni ni kutokana tu na tuna jinsi tulivyoelenda ndivyo sivyo mbeleza Kwa sempo. E, kwa sempo. E, na anasema hasira ya Bwana inaweza kudumu usiku lakini af, asubuhi ikifika huja furaha. Unaweza ukalala umekata tamaa. Nafikiri wote tunaweza kutushapikia katika hiku. Ukalala umekata tamaa usiku karara ukawaza ukawaza ukipambazuka asubuhi unajikuta kama lile tatizo kama umetokea kama kulisahau kidogo. ndiyo sio? Eh. Yeah. E. Maanae tatizo halitadumu milele. Unaweza kulala usiku una. na kwa mfano magonjwa mengi huwa usiku ndio yanatesa. Eh, unaweza ma, kichwa unauma vitu mingi ukipambazuka asubuhi tu. Eh eh Mungu anaomba jambo jipya. Mungu analeta jambo jipya. Eh. Na haya maneno sio kusema kwamba ni ya ni ya labda kutupa tu furaha au matumaini pekee yake hapana ndio tendo la Mungu. Huo ndio tendo la Mungu. Eh tutaliona hilo tena baadaye. Em twende katika agano jipya tusogee. Tuko tunaangalia kipengele kinachosema kwamba hakuna tatizo linalodumu. Yesu alipokimbia akiwa mchanga na familia ya kwake, ya kwao e ingeonekana kwa sababu kama mtu anakutafuta unapo inge unapoingia katika tatizo kubwa huwa unaliona kama hali italikali ishe unaona kama huda nalo milele lakini biblia inatuambia kwamba kila tatizo lina muda wake wa kuisha wakati jukumu letu ni nini jukumu letu ni mambo kadhaa lakini moja wapo ni kuvumilia moja wapo biblia inasema hadi mwisho wakati wa siku za za zikikuu huyo ndiye atakayeokoka. Hiyo maanisha gani? Hana maana kwamba kuokoka kwenda mbinguni hapana. Alikuwa anaongelea kuokoka kwa, kwa hii miili. Mtu asiuawe, mtu asipigwe, mtu asifenjaa, mtu si, asipigwe, asiuawe asipi, na magonjwa, asipigwe mabomu na nini, vivyoote vile. Biblia wakati wa zikikuu wa cool, kutakuwa na vitu vitatu vinafanya kazi. Kutakuwa kuna vita, kutakuwa kuna magonjwa na kutakuwa na kitu gani utakuwa na njaa. Eh, inasema atakaye penya hizo siku hizo. Biblia inasema Mungu atazifupisha kile. Eh, natoelewa kusema kwamba ukisoma vizuri eh um, ufunuo, kasoma matayo Mathayo 24, Luka 21, e, Marko 13, ukijumlisha na kutaka kwamba zile siku za kutisha kabisa za maumivu makali zitakuwa ni siku 75. Miezi miwili na, na, na, na nusu. Eh, hivi inasema atakaye pita humo akavumilia huyo ndiye atakayefanya nini atakayeokoka atakaye komeshinda kuchukua ile ile ile alama ya mpinga kristo emmtujukumbushe em, em, kidogo alama ya mpinga kristo ina vitu gani eh biblia inasema katika kitabu cha ufunuo eh nimetoa mfano tu, tu tuone uvumilivu unaweza wakatupeleka mbali kiasi gani eh emtusome eh? mstari ule wa, wa, wa twende katika ufunuo mlango wa 14 Biblia nasema mstari ule wa um mstari wa moja Biblia nasema hivi Na moshi wa maumivu ya yao kupanda juu hata milele moshi wa maumivu maana hapo kuna kuungua eh kupanda mile kupanda hata milele na milele ninasoma nina eh, fulo 14 mstari wa na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele wala hawana raha mchana wala usiku hao wamsujuduo huyo mnyama na sanamu yake na kila aipokae chapa ya jina lake hapa ndipo penye subira ya watakatifu Mungu anataka tuwe na subira ya watakatifu subira, subira. Ndo uvumilivu ndo Ndo, ndo ndo ndo ndo ku eh kutokata tamaa wewe eh, ndo kum, kumlingana Mungu kila wakati eh, na bila shaka tabu nyingi tunazopitia lazima tuhusisha Mungu wetu na naweza na kuwashia kwamba wewe hapo ulipo unayesikiliza unaweza kufikiri kwamba tabu zako ni kubwa kuliko za watu wote kwanza tuanze kusema kwamba wote tu kusanyika hapa kwa ajili ya taabu zake eh Unawezo kada kwenye hama yetu haya ya kasi haya ukashikia wanakufundisha kucheka sijui kufurahi sijii katama na kataa nini nakataa lakini nakuhakishia utafiti unaonyesha kwamba magonjwa mengi kwa, kwa mfano kama ya ukimwi ya kati kati hawa nakwambia hawaone eh nakataa na, na, na, mgonjwa nakataa mgonjwa Ndiyo wanaugua kwa nakataa kansa ndio wanakufa kwa kansa zilizo nyingi kabisa eh kwa hiyo sio kwa nguvu zetu sio kwa kwa hapana ni kwa jinsi tunavyoweza kuvumilia tukiwa bila tukiwa Mungu ya. E, na hamini, Kristo alipokuwa Misri na familia yake naamini walikuwa hawalali na kuamka bila kumweka Mungu katika maisha yao mpaka Herode alipokufa kwa hiyo tatizo lita hata wakati fulani ukisoma katika kitabu cha Ufunuo nadhani mlangu wa tatu e, anasema Anasema ninayajua matatizo na tabu zenu, eh, Anasema eh, shetani atawatia gerezani kwa muda wa siku 10. Anazitaja na Idadi. Mungu anajua ni kiwango gani, ni muda gani tutapitia katika tabu eh, Anajua. Mimi na wewe hatujui. Mimi na wewe hatujui. Lakini tukisoma Biblia tutajifunza kwamba hakuna tabu isiyo na mwisho wake. Mm. Eh, hakuna taabu isiyokuwa na mwisho wake, eh. Anasema tene katika kitabu cha unaliosema sasa hoja kubwa hapa nini? Hoja kubwa ni kwamba tukachowafundishana namna ya kupita katika majaribu. Tukunana namna ya kupita katika mateso. Na mara nyingi ni yale mateso yaliyotokana na uchamungu wetu. Eh dunia nayo ina ina, ina vision yake ya matatizo na mateso yake. Kwa mfano kama mtu unakuta labda ni Mtu tu kama wale vijana wanao wanao wanaotumia madawa ya kuleva. Yaani mateso makubwa lakini niwezo ukasema kwamba ndio mateso tunayongerea hapa. Hapana. Hapa tunaongelea mateso ya Kristo ambaye ametuma na ujumbe wa Mungu Baba lakini anateswa na mamlaka ya ulimwengu ili kusudi kazi ya Mungu isifanyike. Eh, sasa tuko tuna Bae wako na aina mbili kubwa za mateso duniani. Kuna mateso ya Mcha Mungu, kuna mateso ya mwenye ya muhofu. Biblia inasema, eh, waovu wa hawana raha nao. E, hawana raha. E, hawana raha. Eh, mtune katika kitabu cha Yohana mlango ule wa 16, sita. E, kazi yetu ni kusoma Biblia na kujifunza na kuiweka katika uhalisia wa maisha yetu. Yohana 16:20 Biblia inasema hivi. Yohana ishirini, anasema Amini, amini nawaambia, hata 16:20. Anasema, amini amini nawaambia, Yesu Kristo alikuwa naambia wanafunzi wake, hapa ni zile siku za Msimu. Msieleweke amisho akiwa na elekeo mateso Anaelekea utaana. Anasema, amini amini nawaambia, Ninyi mtalia na kuomboleza, bali ulimwengu utafurahi. Ninyi mtahuzunishwa, lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Tunaoona kwamba kuna tatizo linawapata, Na Yesu anasema kwamba mtateseka mtabidi dunia itakuwa ina Lakini anasema baadaye mama hategeuka kuzuni yenu ndio itakayokuja kuwa furaha. Hey. Eh. Hii ndio kanuni ya maisha tunayoyapitia. Kwa mfano, tuchukulie mkulima. Mtu anaweza kaamua msimu ukifika akaamua asiende kupata tabu ya kilimo ya shamba binadamu atakuwa anafurahi kwa sababu hasikii maumivu, hasikii uchovu, hasikii mateso, hasikii njaya ya na nini hasikii kupungukiwa. Lakini wakati wa kuvuna atakuwa anaumia mara nyingi kulinganisha na huyu aliyeenda akatoka jasho lake sasa yuko anavuna. Eh, yule anasema tukiataka jana tulikuwa tunasoma pale nyumbani, e, tulisoma nadhaniikuwa ni na, na, na, kwenye ayaa e, e, huko matakumi na sita mstari wa shina tano anasema Ye, yeye atakayetaka kui kuiokoa nafsi yake ataipoteza na yeyote atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataipata inaweza kuwa ni rahisi kuamka nyumbani ukalala ukapumzika ukaangalia na TV ukafanya nini usiende kanisani usifanye nini wa namna moja ni kama nafsi unaifurahisha eh upate shida unakuwa na, na, na duniani lako ni wazuri wanavipindi vizuri wanaviweka siku ya wa jumapili kusudi watu akai wanaviangalia eh kama nafsi yako umeifurahisha lakini bibili anasema ndo wakati huo ndiko unaipoteza na yule atakaye amka usiku alfajiri akajihimu labda hana hata nauli hana hata nini wengine anatembea akaenda kusikia neno la Mungu kama hili neno kama hapo wakati mwingine utasikia same neno nyingine ndesikia anasema huyo ndiye atakuwa kuwa anaitengeneza anatengeneza ulinzi wa Mungu, anatengeneza baraka za Mungu, anatengeneza msaada wa Mungu. Ni rahisi wanadamu wote kuamini kwamba Mungu ndiye anayewasaidia. Ndiyo Lakini napo kuja kufata kanuni au taratibu Mungu aliyoweka hawata. Eh, mimi wanashangaa. Watu wakipata misiba, unakuta kila mtu anakuambia Mungu sijua akufanyie Mungu. Huyo Mungu amenena katika Biblia. Ushawahi kusikia anachosema? Sasa kwa nini unataka haki yako unataka eh, haki bila kuwajibika mbele za Mungu. Mungu anakuambia nataka ufanye hiki, nataka hiki. na nataka ufanye hiki. Biblia nasema katika Warumi katika Wayahibrania mlango wa 10:23 anasema msiaache kukusanyika hasa siku zinazovyoje kwa Kristo zinavokaribia. Eh, nimeletumia maneno kama hayo eh. Lakini Biblia na nasema wengine watakuwa na furaha. Lakini ninyi mtakuwa na huzuni. Lakini huzuni yenu itageukwa kuwa furaha manake Hakuna huzuni itakayodumu milele naweza ni kwa kukukishia. Eh. Unasema mjaribuni Mungu muone. Mjaribu Mungu wakachungia kuingia katika uh, tabu zake, katika tabu zake ni nini? Ni utumishi, ni kazi, ni kusoma neno la Mungu. Ni rahisi jioni kuangalia TV ukalala kuliko kuchukua Biblia yako kasoma sura moja. Kila siku. Ni rahisi sana kuangalia TV. Unawezo kaangalia TV kwa risala nzima mpaka mawili lakini huwezi ni kazi ngumu kusoma Biblia kwa ma, masama okay, kwa kwa robo saa dakika 15. Lakini kulingana na neno la Mungu hii ambayo inaonekana ndio tabu ambayo haivutii ndiyo kule kuwekeza kwa Mungu. Eme twende katika kitabu cha Ruka mlango ule anatubidi tutoke hapo kwa sababu mudaumesogea. Eh tuna vipengele vingine vitatu. Eh twende kwenye Ruka mlango ule wa 22. Eh aajma tujaze eh e, tujaze e, mahubiri ma, yetu mafundisho yetu maelezo yetu neno la Mungu e, tuone kwamba biblia ndivyo vinavyosema eh katika luka 22 mstari 37 biblia inasema hivi luka 22 37 biblia inasema hivi kwa kuwa luka 22 37 ya anasema kwa kuwa nawaambia hayo yaliyoandikwa hayana budi kutimizwa kwangu ya kuwa alihesabiwa na waharifu kwa sababu yani pasayo yanao mwisho wake nimeelewa huko msali Yesu anasema alikuwa anajiandaa kwenda msalaba Kukulipia wewe na mimi eh dunia zima eh pia nasema alifanyika kuwa eh, kwa malipizi kwa ulimwengu mzima, kwa dhami za ulimwengu. Eh? Anasema anamalizia pale anasema kwa kuwa yanipasayo yanao mwisho wake. Hapa alikuwa anaongea kwa uvumilivu. Alikuwa anaongea kwa matumaini. Alikuwa anajua kwamba okay, ni tapita kwenye haya yote ndio lakini ana mwisho wake sina haja ya kukata tamaka na kwamba unaweza kwa unapitia katika kipindi kigumu unaweza kwa ulimwomba Mungu useme Mungu naomba uniokoe na hili unisaidie na hilo kaona harijaondoka eh lakini biblia inasema kila unachokipitia kina mwisho wake anaweza kawa ni Herode Herode kama aliyokufa unaweza kukuta matatizo mengi ba, un, wanadamu tunayokutana nayo yanakuwa yametokana na wanadamu wengine au sisi tulikuwa tumewasababisha kwa watu wengine Miongoni mwa mwisho wa matatizo haya ni Herode Kufa ni mmoja wapo kufa katika wanaoleta matatizo. Hicho niacho kipa. Lakini kuna kuondoka eh? Unaweza kuna mtu ambaye labda alikuwa hamuelewani na, na hayo ni makosa ambayo kutokuelewana kwa, kwa, kwa sababu zetu kwa viburi wetu ni kosa. Ni jambo sio ampendeze Mungu. Lakini tusipoelewana kwa sababu ya ya, ya utumishi wetu kwa Mungu na imani yetu wa Mungu Ilo sio jambo ba kama Mungu kama Kristo alivyokuwa na ma, na Mafarisayo wakitu wote hajawahi kuongea vizuri na Mafarisayo hata siku moja eh hata yale Mafarisayo waliowaeka kumkaribisha nyumbani kwake yakamkaribisha kula chakula alikuwa haaongei nayo kwa heshima sana eh Farisayo mmoja alimkaribisha alafu baadaye walipofika pale akaja Maria Magdalena akaanza kumwagia mafuta eh baadaye Yesu akaanza kumshutaa yule Farisayo sema wewe Farisayo nimefika hapo umeikaribishwa hujanimba hata maji hakunao fasawgani anasema huyu mwanamke amekuja amenisafisha ameni miguu yangu Vumbia ya miguu yangu kwa sababu unatembea kwa miguu kwanza alikuwa hana magari eh alikuwa anaenda kupeleka njiri kwenye mabonde ya wapi huko na wapi kwa miguu basi akiingia nyumbani amechafuka miguu yake alitakiwa karibishwa kwa hiyo Kristo hakuangalia kile chakula chocho aliyangalia ule moyo wa mtu kutumia nywele zake eh kwa hiyo kunna trutu kwenye ile hoja na nifunge hapo eh kwamba eh eh kwa hakuna eh, tatizo lisilokuwa na mwisho wake eh na ningua nasema kwamba ni matatizo hasa yale yaliotokana kwa mfano unaweza kukuta kuna matatizo wanaweza katokea ndani ya familia ya ndoa ya wanandoa mme na mke baba na watoto watoto mama na watoto yakatokana labda na mienendo ya mojawapo katika ucha Mungu wake kwa fa. Lakini akitokana na ulevi, yakatokana na na utapanyaji wa pesa, hayo ni matatizo ya mtu mwenyewe Mungu ni mwenye rehewa anaweza hata yasaidia tukimlilia atatusaidia. Lakini tunaongelea yale matatizo yanayotokana na sisi Kuenenda katika mapenzi ya Mungu na kutugombanisha na wengine. Hayo hasa ndio Mungu ambaye ana priority naye. Ukisoma katika kitabu cha Petro wa kwanza, sehemu nyingi tu anasema tunapopitia tabu kwa sababu ya, ya mwenendo yetu mibaya haina faida eh hem e, tumalizie hoja ya kwanza kwa kwa mstari wa 16 e, twende kwenye mrango wa 16 ruka 16 tukao kwenye luka 20 e, na 2 twende ruka 16 twende 24 ruka 16 bibili twende 24 ruka 16 mstari ule wa 24 anasema hivi akalia akasema E baba Ibrahimu ni uhurumie umtume Lazaro achove ncha ya kidole chake majini au ulimi wangu kwa sababu ninateswa katika moto mstari wa 26 na 5 Ibrahimu akasema mwanangu kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako na Lazaro vivyo hivyo alipata mabaya na sasa yeye yupo hapa anafarigiwa na yeye na wewe unaumizwa hapa tuko tunangalia tunaangalia kwamba hakuna kitu ambacho hakina mwisho Hawa wawili, huyu alikuwa tajiri, huyu alikuwa Lazaro Nadhara tu, utajiri na umasikini hautoshi kutupeleka mbinguni kutoka. Hapana. Ni ni uhusiano wetu, ni, ni wetu katika Kristo, yes. Lakini mazingira yetu ya utajiri wetu yanaweza kutufanya tumkatae Mungu au tusimtumkubali. Nadhara alim, alimpokea Kristo. Ana aliteseka katika maisha yake. Biblia inasema siamlingi kwamba walikuwa aliyokuwa anaenda wanalaamba vidonda vyake, alikuwa anajishibisha, anatamani kujishibisha kwa makombo, alikuwa anakula makombo yaliodondoka miguuni pa ile tajiri. Kwa hiyo kulikuwa kuna kipindi furaha ya tajiri ipo na tabu ya radhalo ipo. Kwa hiyo tuko tunaangalia kipengele ndani ya kipengele kinachosema hakuna tatizo linalodumu milele. Vile vile hakuna furaha inayodumu vile vile milele ikiwa duniani. Tuko tunaangalia furaha ya huyu tajiri baadaye anafika sasa muda wake amekufa yupi venasema yuko anateswa katika moto wa jehanamu. Lazaro aliyokuwa kwenye aliyokuwa kwenye eh? ana, ana, anafurahia katika uzima milele eh kwa tunaona kwamba hata kuna watu wanaweza kaa duniani kafikiri kwamba mambo yake yame ya kwenda vizuri yame yako vizuri watu wengi unakuta mtu hasa watu wenye vyeo watu wenye mamlaka akikaa kwenye cheo chake na mamlaka yake huwa hakumkiki kwamba kile cheo kinaweza kufika mwisho usikufurahi. Eh. ndiyo sio? Hilo nalo tulikumbuke. Nilahisi kukumbusha kukuambia wewe na mimi hapa tulipo kwamba hakuna tatizo la mwisho kwa sababu mali nyingi kila mwanadamu ana matatizo yake hata huyo mwenye cheo. Lakini lazima tukumbuke pia hakuna furaha isiyokuwa na mwisho. Furaha isiyokuwa na mwisho ni moja tu ni ile ya Kristo, ya wokovu wa uzima mbele. Bas. Kwa hiyo tunapoishi hapa duniani vile vile Hizo ndiyo sababu tunafundishana kufunga. Unaweza ukawa labda una uwezo wa kula chakula wakati wote. Lakini si vibaya siku nyingine ukakumbuka kwamba njaa huwa inaumaje. Mm. Eh. Leo hii dunia imejaa vyakula vya kula. Eh vinaweza ikawa vinasumbua bei kuvinunua ku ndani lakini vipo. Mtu kukuta mtu labda hana uwezo kupata kupa, hata mwongo wa kula kwa mchana mmoja, eh? Na huyo ambaye hana hata uwezo wa kula chakula mlo mmoja, huyo ndiko kufunga kwake, hahitaji tena kufunga juu yake. Lakini naongelea yule mtu ambaye anakula milo mitatu, mwingine minne, mwingine haina idadi. Si vibaya kukukumbuka kwamba kuna njaa. Tukawa tunafunga kwa ratiba yetu, kwa utaratibu wetu. Hakuna kitu kibaya kama kuishi bila kuonja njaa. Ngoondyeshe, inauma kweli. Yale masaa mawili ya mchana ukiufunga siku moja likojumlishana na yale ya usiku ambayo kwa kawaida unakuwa huli lakini we, nayo chakula kinakuwa kimeisha tumboni. Janaaunda kweli. Lakini yasikilizie siku moja moja. Kwa sababu hakuna shibe isiyokuwa na mwisho. Kuna siku mtu atajikuta anaongea siku ya njaa. Okay. sasa najua sio neno lenyalo sana kulisema lakini Je, hapa tuseme vutia pekee yake? Tuyaseme yote yaliyo kwenye Biblia. E. Kwa vile kama huyu utajiri angekuwa ametokea kuna siku chache sana akakumbuka kufunga kwenye ule utajiri wake. Na huko huku huko kwenye moto asingeweza kufika. Kwa sababu so, ule utajiri ile funga yake ingetokea ikampa hofu fulani ya Mungu, eh? na ile hofu ya mundu inaweza kumuongoza katika kuitafuta toba ya kumwamini Kristo na kuokolewa. Eh. Hey. Bila nasema katika kitabu cha Ufunuo. Ah, si huko. Eh? Hey. Ah, Ndao. kwenye Ufunuo Tuwache pale. Eh, hey. andika Ufunuo 18:7, sita hii hubit. Twende kwenye kipengele kin... kingine. Ufunuo 18:7, twende kwenye kipengele kingine. Tunacho kuanzia kuanzia mstari wa 16 sita Ukipata kuanzia mstari wa 16 mpaka 18, Biblia nasema eh hey iki e, kitu tabaki inasema kichwa kidogo ndani ya somo. Kwa hiyo ni kitu kingine tulikiona kwenye matayo mbili Kinasema mamlaka ovu ziko tayari kuua hata wasio usika. Mamlaka ovu. Anaingwa hatuhubiri sana kuhusu mamlaka. E, kwa sababu pia Biblia haiongelee sana mambo haya mamlaka. Biblia inaongelea uzima wa milele sana. Naongelea dhambi, naongelea usafi, na wa roho, naongelea utakatifu. Lakini mara moja moja utakutana Mungu akiongelea habari za vjomo ya mamlaka akina akina Herode taongelea. Hem tu some mstari wa mpaka 10:18, turudi kwenye matayo pale, matayo 2, mstari wa 16 mpaka wa 18, tuone mamlaka zinachofanya. Eh? Biblia nasema mstari wa 16. Ndipo Herode alipoona yakoo amedhihakiwa na wale mamajusi, alighadhabika sana akamtumia akatuma watu akawaua watoto wote wanaume walio kuwako huko Betlehemu na viungani wake wote tangu wenye miaka miwili na walio pungua kwa muda ule aliohakikisha kwa wale mamajusi jusi ndipo timia neno lenye nabii Yeremia akisema sauti ilisikiwa rama kilio na mambolezo mengi laheri akiwadilia watoto wake asikubali kufarijiwa kwa kuwa hawako eh? unaona kwamba kuna watoto waliuawa wadogo wa miaka miwili na kushuka chini na ni wakiume by the way hapo tukumbuke kwamba mamlaka kwa kawaida huwa zinapambana na wanaume e, kwa kawaida na hata leo sikia sheria nyingi zinazotungwa ni za kuwaumiza wanaume na wanao ni hawa wanaume kwa kukosa hekima e, na, na, na hakuna jambo jipya chini ya jua ndivyo ilivyofanyika wakati wa farao wakati anamtafuta msa aliua watoto wote wa miaka miwili na kushuka chini Eh? Eh sio lakini watoto wote wa Israeli walikuwa uwezo wa kuleta changamoto. Eh, unaweza kuona kwamba Shetani analijua kwamba hakuna usawa katika ya wanaume na wanawake. Kama angekuwa anasemwa uwa watoto wote, Lakini alisema pana, huu wanaume, huu wanaume, wanaume. Ni jeu usawa nini? Kuna usawa katika vitu lakini kwenye maeneo mengine kama haya, ma, majukumu sio sawa. Kama ingekuwa ni sawa basi wangefanywa sawa sawa wote. Lakini halikuwa somo la leo. Eh? Tunaona kwamba Herode akiwakilisha mamlaka anamtafuta Yesu. Nae Yesu hakuwa anakosa. So unatafuta kitoto kichanga hakija kimekutukana? Kimeku kime kufanya nini? Umeota kwamba kimekuondolea heshima? Hakuna. Lakini shetani kazi yake ni kuchinja kuwa na kuangamiza. Eh. Ni amini, ni, anasema haji ili kusudi auwe aibe auwe na kuharibu. Yaani haribu. Eh. Ana mtafuta Yesu mchanga wa chini ya miaka miwili. Anamkosa kwa sababu so Yesu alishakimbia, yamependekwa Misri. Eh. Anaona sasa kwa sababu hana hakika kwamba Yesu yuko wapi hamjampata, anasema uweni watoto wote wa kiume wa miaka miwini na kurudi chini. Hiki sio kitu cha kawaida hiki hicho kitu cha kuona na kusema kwamba ni historia ilipita hapaa. Je, hicho kitu kinajirudia kwenye mashe yetu? Ndiyo. Ndio. Eh? Emu, kabla ya kwenda kwenye twende twende katikati ya kitabu cha Mithali, mlango wa 28, eh, tuangalie maneno haya. Mithali moja, Biblia nasema, siitaje si hata kufungua. Hilo nasema eh Sikiliza Biblia inasema waovu hukimbia wasipofuatiwa na mtu bali wenye haki na wajasiri ni e, ni wajasiri kama simba. Huu ni uovu uliozaa hofu. Nani anakubaliana nami? Kitoto kichanga hakija kufanya chochote unakitafuta kiwawe Unakikosa unauwa na wengine wote. Je, tukisema kwamba waovu hukimbia bila hata kufuatiwa Yaani muovu ana hofu hata ambayo haipo, ndiyo sio? Hiyo hiyo. Kwa nini uanze kuwa watoto wote? Ni, ni kitu gani kimeku, ni hofu ipi imekupata mpaka ukamua uwe watoto wote? Je, unahisi watakunja na bunduki wa kumalize? Watoto wa miaka miwili? Si jambo la kawaida. Kwa hiyo hii inatupa tasiro kwamba huyu haya alikuwa ni mamlaka ya waovu. Huyu ni mtu movu ambaye anakimbia bila hata Kufuatiwa Eh. Na ndiyo maisha ya, ya, ya wanadamu. Wanadamu wengi mamlaka inaweza ikauwa watu inaweza ikauwa watu ama ni wanasiasa wenzao ama ni, ni, ni, ni, ni mtu yoyote yule tu labda ni ukofu flani ambao haupendi bila hata sababu ya msingi kwa sababu tu ya uovu unaoza ku hofu sio sio msingi lakini kinyume chake mtu mcha Mungu Unajua Biblia inatuambiaje mcha Mungu anatakiwa hofu kitu kimoja Ni nini? Mcha Mungu anatakiwa mhofu Mungu peke yake. Bas. Eh? Mcha Mungu kazi yake ni kumhofu Mungu. Eh, hofu yetu kwa Mungu wetu, eh, hofu yetu kwa Mungu wetu imechanganyikana na upendo mimi na urafiki lakini hatuwezi tukampandilia Mungu mpaka kichwani. Leo hii watu wanaenda kwenye maakanisha kama unasikia na yanaruka huko pembeni. utasikia "Eh bwana, hey, hey, una huoni heshima ya Mungu wao?" Eh, hey, huoni heshima halali mandani ya kumpenda Mungu na kumtii na kumuomba afanye nini? Ni tuwe wenye kichwa na hofu ya, ya Mungu. Na ndio sasa tunasema watu sio na hofu ya Mungu ni watu ba. Eh? Hey. Hofu ya Mungu ni nini? Hofu ya Mungu sio kusema kwamba Mungu ni mkubwa nini pamoja na kuogopa sheria zake. Mungu amesema hiki staki na wewe unakiacha. Yeah. Eh, hofu ya Mungu ni kuhofu neno lake. Mtu asiyeweza kusoma neno la Mungu huwezi kuniambia na hofu ya Mungu kwa sababu unasoma neno hofu ya Mungu ili kusudi unasoma neno la Mungu kusudi ujue ni nini Mungu anapenda ni nini Mungu anapenda. Lakini kusema kwamba ana mhofu Mungu na mhofu Mungu hapa oh, hiyo nayo anasema watu hawa wanaaabudu bule tu kwa kinywa. Eh hiyo ni hofu ya kinywani tu lakini hofu ya kweli na ya huu sio na mungu wetu tunatokana na vitu vingi mojawapo kiwa ni hofu ya mungu. Eh. E. Kamisi. Lakini mungu anaanza kama ile anasema usifanye hiki. Kwa mfano leo hii Biblia inasema wanawake wasivae mavazi ya wanaume na wanaume wasivae. Na kila mtu anaiona kama ha, haipendezi hata kwa macho ya wanadamu. Eh. Kwa mfano so, wanaume mwanaume amevalia skirt utajisikia kinyaya kwa sababu mungu amezuia. Lakini hakuna watu watu hawaliogopi wanasema ah anafanya kitu. Hii wanaume wana, wanao wanaosuka nywele. Vitu vya kike. Hawana hofu ya Mungu. Sasa njoo upande wa pili wanao anova mavazi ya kiume. Anaenda kavaa shati ya kiume, meshoo wali za kiume. Hata hakuna suruali ya kike badhiwi. Hai. Ni kama vile ambavyo hakuna sketi ya kiume au gauni la kiume. Vyote vyote ni vya kike. Eh? nikutok nikukosa hofu ya Mungu alikotoka pale anasema Bwana awabarikie Bwana natupenda Siku wakipata mshipa Mungu awalinde Mungu ammpokee katika uzima mwenyele. Wao anasema katika kitabu cha Mithali mlango wa kwanza anasema kwa sababu nimeita hamkuitika kwa sababu ninyosha mikono yango amkusikia basi mtalia siku atilio cheno na mimi sitasikiliza. Ni tabia ya Mungu hiyo. Yeye Mungu atakuwa amekuwa mkaidi kwa kusema hivyo. Anasema kwa sababu mimi nimesema hamtaki kunisikia yeye kwa nini mimi na mimi niwasikilize basi na yeye anatupa ana nafasi mara nyingi Biblia inasema fadhili za Mungu za Bwana ukisoma katika sehemu nyingi nyingi tu kumkumu nne kutoka 20 ambapo tunokaribia kufika katika kitabu cha kutoka e, anasema anazuma zina mpaka vizazi elfu mpaka elfu yani Mungu ana fadhili anaweza kwenda mpaka vizazi elfu na elfu vingi tu lakini anasema hata acha kuwa kuadhibu wale wasiomsikiliza wao wanaompinga e. eh na Mungu pia anataka mamlaka yake ihof itambulikane eh ni kama mtu labda ni rais kama wao rais anaweza kana na marafiki wengi lakini lazima ampe heshima na ufya kama raj eh huwa hawezi kumpandilia hata kama ni watendakazi wenzake au wa, wa, wasaidizi wake lazima urafiki unakuwepo na hofu inakuwepo ndio uhusiano wetu na Mungu wetu eh Hatuona mamlaka ovu eh, ni kwa ajili ya hofu ya uovu wao eh ina, ina zina eh, zina uwezo eh, huwa zinatumia kanuni ya ku, ya kuua na ngowe kitu kingine si sihubiri si hilo eneo lakini mlijue tu hakuna mamlaka zisizo huwa. mamlaka za dunia na utafikiri hapa ni mamlaka za za za, za serikali hapana. Mamlaka mpaka za kidini. Kwa mfano, mamlaka ya dini la, ya Katoliki kwenye karne za kumi na karne karne zote. Karibu karne ya, ya, ya kumi na karne ya saba na ya nane waliua maeneo watu wengi sana kaskazini mwa Italia na kusini mwa, mwa Ufaransa. Kuna watu walikuwa wanaitwa eh albanesis abbe abbe kama hicho. Ni, ni kundi kubwa ni kama ni kama wa waumini fulani wa wa neno la Mungu walioonekana wanawaletea ukinzani eh, jinsi wanaiokoa eh wakawaua wakamaliza inaonekana waliwafuta kabisa. Eh hii ukienda mataifa mengi ya Ulaya kuna vitu vinaitwa au oh, eh, zinaitwa zinaitwa osuary. ni makusanyiko ya mifupa kwenye makanisa eh, ya maonyesho wanasali humo lakini unakuta nyumba kanisa kama hapa upande huku ni vichwa vitupu vya watu waliokufa huku pembeni ni labda ni mikono mitupu huku ni miguu apa huku juu ni vivyoote vile eh watu wanakuwa wanaangalia ile mifupa kimsingi ni maonyesho ya mifupa ya watu waliouawa wakipingana na mamlaka za dini hakuna mamlaka iliyowahi kuwa watu wengi duniani kama mamlaka ya, ya ya ya Roma na mamlaka zilizo kwa chini ya Papa kwenye kale lazake Unajua unasema ah oh, sasa so, so. hiyo ni historia watu hata watu mbona unasoma nini wanajua watu wale wasoma historia ya Ulaya wanajua <muchos> vizuri eh wanajua vizuri Na ukiangalia watu wale bwana wao sio kusoma mbona alikuwa ni, ni kama hivi Heroda anaenda kumu anamtafuta Yesu akimkosa anaoua vichanga eh Na unaweza kusema sasa vichanga hasa ni nini waya niambieni kila ovu linalofanyika chini ya uso wa dunia nyuma yake kuna utukufu wa shetani kwa sababu inasema kazi ya shetani ni ku kuiba, kuua na kuharibu. Eh lazima atumie mamlaka alizoziteua alizoziadhimisha ili kusudi tu zitimize yale makusudi yake ya msingi. Eh kusudi zitimize makusudi yake ya ya msingi. Em twende katika kitabu cha kutoka mlango ule wa kwanza msari wa sita Some kutoka mmoja sita 1:16. Binasema kutoka 1:16. Akasema wakati wa mzali shapo wanawake wa na kuwaona wako katika kuzaa ikiwa ni mtoto mnamume basi muweni bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi hakuna jambo jipya chini ya jipu. Hii huyu ni farao farao ni taswira ya mamlaka alikuwa anawaua hawa watoto kwa sababu alikuwa na cheo kwa na mamlaka nlicho alichofanya herode hivi ukikutana na watu wawili watatu wanne nne Wanafanya kitu kile kile katika mazingira yale yale. Utakataa kusema kwamba hawa watu wana asili moja? Watakuwa na asili moja? E, tunaona kwamba uhusiano wa Farao na Herode ni mamlaka. Uhusiano wao ni wamepingana na Mungu, ushiriano wao ni kuua watoto wachanga, ushiriano wao ni, ni, ni, ni Kutafuta ku, ku, kudumu katika mamlaka na watu walikufa by the way. E. Kwa tunaona kwamba hakuna jambo eh Yipya chini. Msingi wa 20 tulikuwa kwenye 10 na sasa tena 22 sura hii ya kutoka moja. Anasema kisha huyo farao akawaagiza watu wake akisema kila mtoto mwanamume atakayezaliwa mtamtupa mtoni na kila mtoto mwanamke mtamuhifadhi hai. Hao watoto wakike na wa kiume wa, wa, wana moja kwa moja. Hawatu si, hakuna usawa. Hapa. Eh? Leo hii pia usawa namna hiyo upo. Anakuambia kwamba eh ikitokea nafasi tunafikiria tu, tu, kumuinua mtoto wa kike wa kiume ashushwe. Ndiyo sio? Ndiyo sio? Eh, sheria zote zinatungwa kumshushwa mtoto wa kiume. Hakuna jambo jipya chini ya jua hata siku moja. Mimi nadhani kama nge, kama tungekua tunajali, tungesema watoto wote tuwape nafasi. Lakini hapa kila wakati tunawengwa uwa huyu. Uwa huyu huyo usimuue. E, leo hii haki e, mtoto wa kiume eh tunatafuta shule, tunatafuta mifumo, tumwonee mtoto. Mtu ni rahisi kudhani kwamba labda mtu akiwa kwenye labda jinsia moja akafikiri labda hiyo jinsia ndio ni lakini siku itakapokuwa inamla mwanao eh au inamla kaka yako au ndugu yako yote yule anateseka. Utalia sawa sawa na yeye na unaweza kalia kuliko yeye. Eh. Hmm. E. Eh, emtende re. Leo hii watoto vile vile hawajaacha ku wasi wao, wanauwa. Watoto wanauwa. Leo hii shetani watu wanatoa makafara kwa wafanikiwe. Eh. Kazi ya shetani ni ili kusudi aweze kuangamiza. Bila hata kuchagua kati. Of course akibahatika hata ataangamiza wale wanaompinga. Lakini tunaona kwamba kama aliyofanya Herode, kama aliyofanya Farao, sio lazima wale wanaompinga peke yake, yeye yimradi tu aangamize tu. Eh. Anaweza kuangamiza ili mradi tu. Eh. Eh tuende katika ruka mlango wa 13. Turede ruka tatu Soma yule mstari. Tukotumeelekea kufunga sura ya pili na na masomo yanasoma hili la leo. Turede ruka mlango wa 13. Soma kuanzia mstari wa kwanza. Okay. Eh? uka tatu, kwanza mimi na wakati huo wakati huo, huo walikuwa wako watu waliompasha habari ya wa wale ambao pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao akawajibu akamwambia je mwadhani ya kwamba wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko wagalilaya wote tunaona sihitaji kwenda ndani mstari mmoja tutatosha maana nini tunamwona pilato tunaweza kumona farao tunaweza eh, herode tunaona pilato pilato alichukua alikuwa kuna wagalilaya, ambao alienda Biblia haieleza vizuri na mimi nimesoma kama tulivyosoma wote hapa lakini kwa kuna namla na fulani alichukua damu zao eh, na akazichanganya na dhabihu zao na sio damu kidogo kama labda alienda kama ile damu inayochukuliwa hospitali hapana ukisoma kwa undani hiki kisa chote aliwaua eh Kweso kwamba ni kitu tu cha bahati mbaya mtu yuko kwenye mamlaka anauwa Unataka kuniambia sasa ujumbe wake nini wakati mwingine lazima tuangalie usije ukaona mtu yuko kwenye nafasi fulani ukataka haraka haraka kuitamani Ukafikiri kwamba na wewe unaweza bado Ukaendelea na uchamungu wako ukiwa chini lazima tukio kwamba unapo unapoingia kwenye mamlaka uko tayari kufanya vitu kama hii vipo tunaona hakuna mamlaka tunaiona hapa inapita bila kufanya vitu tunamuona pilato a, farao usoma kwenye matendo ya mtume 6 na 12 mlango wa 12 alimuua yakobo kaka yake yohana na alikuwa ameshajiandaa kwamba baada ya Pasaka amuwe na Petro Mungu akamokuwa Petro. Makazi ya mamlaka. Lazo, lazo, unazo, wakati mwingine unajaza kusema sasa sasa linanihusiana nini? Kwanza linatushwa sio tumelikuta kwenye Biblia sura ya leo. Kulipia kunapotokea tendo hovo lazima lisemwe. Na lazima tujionye, lazima tuonyane. Wakati mwingine lazima tujue kwetu afanya uhuru. Eh, huwezi lazima tujue hilo. Wakati mwingine watu tuko hapa tunashangilia, tunalilia, tunawalilia watu, eh, tunawatamani watu wenye mamlaka na nini? Wakati mwingine huo unapunguza. Usi, usitamani sana ufanye mvivu. Kwa sababu unaweza unamshangilia mtu. Hivyo unajua Idiamini dada alikuwa na wa, watu anamshangilia? Unadhani kwamba alikuwa anachukia na kila mtu? kini kimikono hakini kwamba ataja damu nyingi na siamini kwamba ni Idi Amin peke yake alikuwa na mikono mingi mtu akishakuwa kwenye mamlaka anakuwa na, na damu kwa impo gani maanake nini sio kitu ambacho nitakitamani sana kuna kuchagua je unatafuta nini wewe unatafuta nini eh tumalizie somo la leo kwa kuangalia kipengele tu cha mwisho bacho licho sio kirefu kwa kweli kifupi nadhani hapa kina mistari kama mitatu tutakuwa tumefunga kinachosema uthibitisho wa yesu masihi au uthibitisho wa masihi yesu masihi ni mpaka wa mafuta ni aliyetuma kwaa kwa nyingine ni aliyetuma kwenye kuokoa e, ni masihi sasa tunamwona yesu kristo akiwa anathibitishwa sehemu nyingi nyingi lakini zaidi sana kwenye matayo mbili hapa anasema hivi somemstali ule wa ishirini na tatu tukwatumesha Eh twende kwenye Mathayo 2 tukasoma Mathayo 2 tusome msari ule mdogo tu wa mwisho eh unaosema akaenda akakaa katika mji ulioitwa Nazareti ili litimie neno lililonenwa na manabii ataitwa Nazorayo au Nazareti Nabii eh lilinena ukitafuta kwenye Biblia halikijaandikwa anyet yani, afto pote bari ulioni lakini Biblia nasema alilinenwa kwa hiyo Mungu anajua kwamba rilinenwa lakini harikubahatiwa kuingia kwenye kumbukumbu -kumbu za maandiko lakini maana hapa ndipo andiko kama rilinenwa kwetu tunajua ndio linaandikwa hapo Nabii alituma aseme kwamba Kristo jina lake jingine ataitwa Nazareti eh hakuna jambo linalingana kwenye Biblia kwa wakati mwingine kwa e, kawaida Ukisoma mimi ni, ni, ni nilivyoweza kutafakari na kutafsiri kwa maandiko same tofauti tofauti ni njia Mungu alikuwa anataka kuithibitisha kuhusu uthibitisho wa Yesu. Eh, yesu alizaliwa Bethlehem. Lakini jina lake yanaitwa mnazareti eh, ni, ni kama vi, ni kama kama alama Mungu alikuwa anaziweka juu yake ili kusudi mtaka msikia kuna mtu amezaliwa na betrayhem ni mwanaume doho na nguvu za Mungu ziko juu yake ametenda mambo haya na haya alafu akaitwa aka, aka mnazaleti huyo mjue ndo mwanangu ni kumthibitisha Yesu na hasa mambo mengi ya Mungu kwenye Biblia haya haya, haya wazi wazi kwa kila anaye hapana Mungu anataka tuwe na kadi fulani katika kutafuta njia zatu kabisa hata wokovu jinsi tunavyokuolewa bure bila kulipa chochote bila kufanya nini na kupata tiketi ya mbinguni bure sio kama imeandikwa ime moja kwa moja kwenye Biblia unaweza kenda kwamba hapa unaenda unaokolewa hivi hapana lazima upofanye kama kadi fulani e Mungu sio Mungu sio chief, Mungu sio eh, bu, sio burebure moja kwa moja. Kuna methali akiswi inasema kizuri kinajiuza kibaya kinajitembeza. Mungu sio kwamba anajitembeza tembeza, pana. Lakini anaweka alama kwa mtu ambaye ana uwezo wa kumtafuta ajue. Hivi wewe niulize. Ukitokea ukasema kwamba kuna mtu wakati wa uhuru, nitoe mfano. Alikuwa mzanaki na alikuwa anapingana sana na wakoloni akaleta uhuru unaweza kuwapata wangapi nyakati zile si utambaza mmoja tu ni kama umesha mtaja jina e, kuna mtu alizaliwa Betlehem lakini anaitwa mnazariti ni yesu petro hakuwa hivyo yohana mzaliaji hakuwa hivyo yohana mzaliaji alikuwa wa uyahudi muda wote lakini aliyetoka kusini huko uyahudi akaenda kukaa kaskazini kwenye miji iliyokuwa ya giza ya ya Capernaum na nazareti na Galilee na bahari ya Tiberio na nini alikuwa ni Yesu Kristo. Eh ansema nitoka mimi ninamta mwanangu, mwanangu ataitwa mna Nazareth. Kwa hiyo ni ushibitisho wa Yesu Kristo kwamba shehemu alizaliwa, shehemu alipokulea na matendo ya tendo ilikuwa inatosha kionje kwamba huyu ni Kristo. Leo hii kuna kuna dhana kubwa tu eh, kwa sisi ambao hatusome sana mambo ya Mungu sana tunazosijue na mimi siyo kama naifahamu sana, sijipambanue sana lakini kuna makundi ma, ma, ma, makubwa ya Wakristo yanayotaka kusema kwamba Yesu Kristo anashatakugusa. Yesu Kristo hakuwahi kujifunua waziwazi kwamba yeye alikuwa awe Kristo kuokoa wanadamu akianza na Wayahudi. Kwa hiyo wanatafuta uhudhuruo wa kusema kwamba ah sasa kama hakujitambulisha sisi tujuaje? Hapana Biblia inatupa thibitisho nyingi kama hizi. Kwa semu nyingine tujue kuona ki kama tunaenda huko. Kwa mfano alipokutana na mwanamke msamaria Alimwambia huyo unayenena naye ndiye wanaume wa Samaria kwenye Yohana 4 alimwambia sasa sema mimi najua kutakuja masihi atatukamilishia kila kitu yani tutakuwa ni kama alikuwa anategemea wokovu Yeye akasema mimi ndiye huyo huyo unayenena naye ndio yeye ndio mwanamke akaacha vyombo vyake akakimbia kwa yote vya sukari na wa Samaria wote walioikuwa nawazunguka. Wakaja wa Samaria walioikuwa hawana hata mpango wa kuokolewa, wakaamini. Sasa inakuwaje wa Yahudi walioikuwa naishi naye kule uyahudi kila siku mpaka wakamulia pale pale. Wanashindwaaje kumtambua? Kama wa Yahudi, kama kama wa, wa watu wanji, eh, wa nje wa mbali. Yule mwanamke mkana nayo. Eh, kwa Mathayo 10 na 7. Mathayo 16 aliyemandama sana Yesu mpaka Yesu arasema sijaokuona imani kama hii katika Israeli aliyekuwa mtoto wake na, na yuko kufanya akamlilia sana Kristo Kristo eh alikuwa anamjua Kristo lakini mafarisayo walio kuwa na Biblia walifanya nini walio kuwa na maandiko ya Mungu ya tangia ya Musa na nini Wa, wakawa nasema kwamba ah hatumjui huyu bwana tokase si tunamwambia ni Musa huyu bwana alikotokea hatumjui sisi Hawa ni watu waliotea upofu na Mungu baada ya wao wenyewe kuchagua kujitia Unajua leo hii tukikataa kusikilika kufungua macho na kupokea eh, mafundisho ya Mungu, Mungu wanaweka watu upofu baadaye. Inawezekana wanadamu wengi kama sisi hapa hatujafikia hatua. Lakini hawa watu wakubwa wenye mamlaka za kidini kubwa kubwa, walioamua kuhubiri mahubiri maovu, wakamkataa Mungu akawa hawataka Biblia afanye nini, Mungu anawekea ana ana ana ofu mama kwenye machao mm. eh ndio kweli ndivyo ilivyo ndivyo ilivyo na hiyo doctrine drive inasema na eh, eh, mtudini mag dogo some msali ule wa 4 wa leo kidogo tuta tu, tusonge mbele anasema hivi msali wa 4 anasema akakusanya huyo ni herode akakusanya wakuu wa maku wa makuhani wote na waandishi wa watu akatafuta habari kwao Kristo azaliwa wapi nao wa akamwambia katika Bethlehem ya, hu, ya Uyahudi kwa maana nivyo ile na manabii. Haa watu wale naambia kwamba walikuwa nawasema hawajui anachokijua. Hapana hajui. Lakini baadaye waliposema wao sema huyu mtu katika Yohana 6 walipokuwa Kristo akiwafundisha vitu anasema hapana. Huyu mtu sio atumjwe. Yohana 9. Eh unasema huyu mtu atujui atakako? Hatumjui bwana. Nana nane nane nakumbuka walipomkataa akasema kama hatufahamu kwenye kwenye kwenye Yohana twende pale twende pale kidogo ni mzuri tu tunathibitisha mambo ushudi unajua ukisema watu kwa midhibitisha kwawanza vinakaa tuchwani lakini ukisikia skia juu eh wa usalimu 28 eh Yohana isa 28 vile anasema hivi basi wakamshutumu yule kipofu nakumbuka eh eh mlango yule kipofu aliyeponywa aliye eh uoni wake wakasema wewe wanafunzi wa wake yule sisi tu wanafunzi wa msa sisi ni wanafunzi wa msa wewe ni mwanafunzi wa huyo hawakumtaja hata jina ambayo wakimaanisha Yesu sisi tunajua ya kuwa Mungu alinena na msa bali yule hatumjui atokako yule mtu akajibu akaka, ba, Anasema bali yule hatumjui anatoka. Huku nyuma wametoka kusema kwamba atazaliwa wanampa wana maelezo vizuri Herode ili uzuda akamshughulikia Yesu. Wanawaambia na wanasema ni nabii aliyesema kwamba atazaliwa Bethlehem. Atakulia Nazareth. Siku yuko anawafundisha wanasema hatumjui anatoka sisi yani wanamkataa. Wanasema sasa hao ni watu gani? Wakati mwingine mimi na wewe wakati mwingine Mungu na sisi neno lake tukalielewa baadaye tukalikata. wakati mwingine kujua. Sasa tutakapokutana njua haya mambo basi mioyo yetu. kwamba kuzaliwa kwa Yesu miujiza na, wale mama jusi, wali, na nyota iliyotembea mpaka juu ya Yeah, ya Betlehem alipokuwa na nini vyote hivyo eh, pamoja na huu ushuhuda wa manabii eh, na nini na kwamba atakulia nazareti Ulikuwa vinatosha kabisa kumtambulisha Yesu ukiaachilia maeneo mengi mengine kwenye Biblia ya kumtambulisha Kristo ni mtu gani ni nani eh, ni mtu gani ni nani eh Emtwele Tushiamaliza kimsingi tuna bado moja mbili tumalize kabisa. Hem turudi kwa Yohana hii. Tulishamaliza tutasoma twende kwa Yohana. Yohana 1:45 vuna sema hivi. Yohana 1:45. Yohana 1:45 vuna sema hivi. Nae Philip Philipo eh, akamwona Nathanaela kamaambia tumemwona yeye aliyeandikwa kwa na Musa katika Torati na Manabii. Yesu mwana wa Yusufu mtu wa Nazareti 7:46. Natanaeli akamwambia, "Laweza neno jema kutoka Nazareti?" Huyo Natanaeli na wengine wote walikushasoma habari za Nazareti ni nini la atatoka mtawala, atatoka na, na, na atakuwa mezaliwa Bethlehem na nini? mi naamini hao watu walikuwa wanajua vizuri habari za Yesu. Lakini Natanaeli alipoambiwa na Filipo kwamba kuna mtu ametokea Nazareti. Na ndiye manabi na manabii na nini na nini? Filipo Natanaeli anakuwa kwanza usoma hapana hakuna jambo laweza kutokea Nazareti. Hakuna hakuna jambo jema. Kule hakuna dini, ni ushambani ni nini? Ni vile Leo hii hata Tanzania hailingani. Kuna mtu mwingine akitokea semu nyingine Tanzania nadharauliwa. Yes, ndio sio. E, kuna makabila mengine ni, ni, ni ajuu, ya juu yanamjua Mungu yaani yanaofahamu ya e, nakwambia pia sisi tuna asili ya Waisraeli hapa Tanzania. Sawa. Si sio sio e, na juta, ni kwamba kuonyesha ni kwamba Mungu ameshaweka alama kuhusu kuzaliwa kwa Yesu na kukulia na zaleti, na, ukuta, na na kuhubiri injili na nini? Lakini hawa watu wanapofika wakati wa kukutana na Yesu na kuambiwa baraza ya Yesu wanakataa. Wanawambia sisi hatuamini kwamba kuna jiti linashakatokea Nazareti. Hakipo. Mungu samethanga useme kama Nazareti ndo atakulia. Eh na wewe unasoma maandiko kile Jumamosi walikuwa nasoma. Kwa hiyo tulijue hili nalo, tulijue hili nalo. Emtu malizie basi sura ya leo, eh, sura ya pili ma na, na mafundisho ya leo tusome Yeruka 20. Chukua kwenye Yohana twende shoto. Kuna Luka, Luka 22:44. Biblia inasema hivi. Luka 22:44. Anasema naye Luka 22:44 kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba hali yake ikawa eh e, um actually sio 22 ni 23. Naomba msamie ya e 20 na 2024 shina duka hivi e, kisha akawaambia Yesu huyo hayo Ndiyo maneno yangu nilioaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi ya kwamba ni lazima yote yote niliyoandikiwa katika torati ya msa na katika manabii na zaburi hawa ni akina Cleopa. walikuwa wanatoka baada ya kufufa kwa kristo hajawafufuka au wametoka ha, walikuwa kufufuka wakawa wamekata tamaa wakawa majiendea tusem nyingine kama wameanza wame kwa wameanza wame maisha upya wakawa wanaenda kijiji cha jirani kinaitwa emao katika kutembea tembea wakakutana na Yesu, wakawa naongea, wanalalamika, wanasema tulikuwa tunategemea Yuhu angetumalii, ungetukomboa. Na walikuwa wanataka ukombozi tu dhidi ya Warumi nanini, kinia, na nini, lakini hawakuwa na akili ya kiroza. Vote vile, Yesu akasema, akawa, "Mnaniambia, mnaongelea vitu gani sasa?" Wakamwambia, "Ina maana huyu ni mtoka anaaolea. Ina maana wewe ni mgeni Israeli, hujui kilichotokea hapa Israeli. Wewe umetokea" kujua kwamba ngono Yesu nge tukomboa na nini na hatimaye wamemua na sasa hatujui na leo tumemwambia kama si wamemuiba na yaani ni kama tumekata tamaa Yesu akasema ninyi wapo hayo mambo si ndio nishowambia ni ipokuwa bali nikaeisha ni pamoja na ninyi kabla sijafa si niwaambia kwamba lazima hayo maneno si niwaambie kwamba yameandikwa juu yangu kwa haba. Musa aliandika na manabii wakaandika na zaburi sasa ume nakuaje hamjui kinachoelelewa Je, tukisema kwamba watu wanashindwa kumjua Yesu wakati imeandikwa. Je, Yesu aliwaongo mkono wa watu aliwakemea? Je, tukisema kwamba na Yesu na Isaya anekemea dunia sasa. Tokao tumehukumu tume, tume dunia? Hapana. Anasema hivi tumeandikwa na Musa. Vitu tumeandikwa na ma, na manabii Isaya yaandika sana. Isaya ameandika habari za Yesu kuliko kila nabii yote eh, Anasema na Zaburi. Zaburi Daudi ameongea habari za Yesu nyingi alizo soma na sasa. Kwa hiyo naomba tusiwe kama, e, kama kama hao wote wasioweza kumtambua Kristo e, Na haitoshi kumtambua kwamba alikuwa hivi, alikuwa mwanaume wa hivi, alikuwa pala tujue tumtambue Kristo katika neno lake. Hata hata kusaidia watoto wako, atakusaidia katika maisha yako, atakusaidia katika ukumbu wako, atakusaidia katika furaha yako pia. Mungu awabariki sana. Tutaishi hapa baba Mungu na kushukuru jana na hili. Sante kwa mwangwa wa pili ambao tumeweza siku ya leo. Mungu tunaomba ukafanye kazi basi katika maisha yetu na katika ya wote wanaofuatia kutokea mbali. Uh, mungu ajabu, tunakaribisha pia katika vipindi vyote vinavyoendelea mbele yetu. Tunakushukuru Mungu wa rehema kwa wema wako. Asante Kristo katika jina la Mungu Baba maana na Roho Mtakatifu waliotunapokea. Amen.